Розділ 23. У хаті грибенюків, ой, нога-нога, безславно додому, все плутається. Через горишне вікно ми перебралися в човен. Я по грибу бо, -бо змер трохи, процокотів я і взяв весло. А ну стривай, сказав Павлуша, знімаючи штормівку. На ньому була ловкенька брезентова штормівка на блискавці з каптуром. Та ну, почав я, але він перебив мене. Вдягай зараз же, бо... Ну, ну, ну то добре, я тут трохи, а потім віддам. Зашморгнувши блискавку до підборіддя, я взявся за весло. Я так налягав на нього, наче хотів зламати, і вже через кілька грибків відчув, як пішло потроху тепло в руки і в ноги. Я гріб на стоячки, присідаючи і рухаючись усім тілом. Мені здавалося, що човен летить, як ракета. Але не встиг я ще й з саду вигребти, як навантажена, мов циганський віз амфібія, спокійнісінько обштопала нас і, показавши корму, з якою визирала плямиста меланхолійна коров'яча морда, зникла у тумані за кронами дерев. Ловка все-таки у нас техніка зараз в армії на озброєнні. Річ як пре. Я вигріб на вулицю і вже не поспішаючи, бо трохи засапався скерувавчо напопід садами вулицею. Туман клубочився над водою, стаючи дедалі білішим, бо густішав і дедалі все більше розвиднювалось. Зненацька з туману виринув, мало не наскочивши на нас, ще один бронетранспортер, на борту якого біліли великі майже метрові цифри – 353. На бронетранспортері старшого лейтенанта Пайчадзе я помітив був номер 351. 353-й теж був завантажений доверху різним хатнім скарбом. Там стояло навіть піаніно. А на піаніно сиділа грибенючка. Помітивши нас, вона стріпнулася і, здається, хотіла щось гукнути, але не встигла. Бронетранспортер уже проплив. Я глянув на Павлушу. Він дивився вслід машині розгублено, і в очах його був розпач і якась досада. Такими очима дивляться вслід поїзду, на який запізнилися. І раптом я зрозумів. Він же ж, мабуть, поспішав до неї, хотів врятувати, спеціально човна роздобув. Може ж, мріяв винести її на руках із затопленої хати. Усі закохані в цілім світі про це мріють». І була ж така можливість. Була. А через мене нічого в нього не вийшло. Запізнився. Через мене. Ото якби не рятував мене, може б і встиг. А так, запізнився. І я відчув, що я мушу зараз щось робити. «Слухай», – сказав я, – «а давай завернемо туди. Там, напевне, ще щось треба забрати. Точно». І не чекаючи його згоди, я повернув човна туди, звідки тільки що виплив 353-й, до хати Грибанюків. У Грибанюків була нова велика хата, торік поставили. Не хата, а будинок. Просторий, гостроверхий, під черепицею, з широкими на три шибки вікнами, з візерунчастою скляною верандою. І тому, що він був на високому фундаменті, залило його тільки до половини. Вікна були відчинені навстіж, і всередину можна було просто заїхати човном. Я так і зробив. «Пригинайся!» – сказав я Павлуші, і сам присів, скеровуючи човна просто у вікно. Це було так дивно запливати човном у хату. Ніколи мені ще не доводилося запливати у хату човном. Павлуша, що сидів попереду, хоч і пригинався, але зачепив мимохідь головою за люстру, і скляні бурульки мелодійно задзвеніли, вітаючи нас у хаті. Хата була майже порожня, тільки великий буфет з голими полицями відсвічував у воді дзеркалами та посеред кімнати плавав до гори ніжками зламаний стілець. Грибанюк був дуже хазяйновитий, енергійний дядько, до того ж мав, крім Ганьки, двох синів-парубків. І, звичайно, вони змогли дати собі раду. Випхали всі речі спершу на горище, а тоді повантажили на машину. І тепер я подумав, що Павлуші, чесно кажучи, ні на що було розраховувати. Ніхто б йому не дав виносити грибанючку на руках з хати. Хіба б, може, човном скористалися, якби солдатів не було. І всю активну роботу по врятуванню робили б батько і брати – а мій Павлуша в кращому випадку подавав би речі з горища у човен. А то могли відправити його додому на отому надувному човнику, щоб не крутився під ногами і не заважав. Отже. Але я, звичайно, нічого цього Павлуші не сказав і не скажу ніколи. Хай тішиться думкою, що він виніс би її на руках, і вона обняла і поцілувала б його при всіх, і сказала б якісь такі... такі слова, які тільки у хлоп'ячих мріях говорить дівчина хлопцеві. Хай тішиться. Бідний Павлуша розгрався навколо з таким розчарованим кислим виразом, що мені аж шкода його стало. Як мені хотілося знайти хоч яку-небудь, хай навіть найдрібнішу фітюльку потрібну грибанюці, щоб він її врятував. Поклавши весло на дно і перебираючи руками по стінах, я провів човна у другу кімнату. То була спальня. З-під води стичали нікельовані трубки з шишками і кульками, спинки ліжок. Її стояла велика на пів стіни, порожня шафа з розчиненими дверцятами. На шафі в безладді валялися якісь коробки. «Та ну, поїхали, нічого нема», – млявим голосом промовив Павлуша. «Стривай», – сказав я і підвів човна до шафи. З краю на шафі лежали порожні коробки з-під взуття. Рятувати їх міг тільки дурень. Але попід стіною я помітив якусь темно-синю плескату квадратну коробочку, яка викликала до себе явну повагу. В таких коробочках у ювелірних магазинах продають різні коштовності. Дотягтися до коробочки просто так я не зміг. Треба було лізти на шафу. І я це зробив, як мені здалося, дуже спритно. Сперся руками, підскочив і сів на шафу. От якби в тій коробочці та виявилась якась дорогоцінність. Але сподівання мої не справдилися коробочка була порожня. Колись у ній лежали певно срібні ложечки, про це свідчили спеціальні перегородки, обтягнуті чорним бархатом. Але то було дуже давно, бо і бархат той порудів та одклеївся, і кришка коробочки була одірвана, і ледь трималася. Мабуть, і ложечки ті вже погубилися. Хай ти скажися. Я стрибнув назад у човен. І тут човен хитнувся, і я підвернув ліву ногу і аж зойкнув від гострого болю. Унизу біля кісточки щось хруснуло. Я не встояв і шубовснув у воду. Зразу виринув і схопився за борт. Павлуша допоміг мені залізти в човен. Тю, як же це ти? Та ногу підвернув. З досадою сказав я і винувато глянув на нього. Бач, і штурмівку твою замочив. Та дідько з нею, як нога. Нога біля кісточки страшенно боліла. Не можна було доторкнутися, не те, що стати. І буквально на очах почала пухнути, набрякати. Але я сказав. Та нічого, пройде, заживе, як на собаці. Але Павлуша по моєму обличчю бачив, що з ногою не гаразд. «Поїхали!» – рішуче сказав він і взявся за весло. Коли ми вибралися з хати, Павлуша підвівся і почав грибти навстоечки. У нас майже всі на плоскодонках так гребуть, і весло для цього робиться спеціально довге, Таким веслом сидячи й не гребтимеш. Сидячи в нас грибуть коротким веслом на довбанці, а це була плоскодонка. І я б зараз грибти не зміг. Біль у нозі не припинявся. Він отдавав навіть у серце. «Невже зламав?» – з тривогою подумав я. Вже зовсім розвиднялось. Туман річав, і стало видно жвавий рух на затопленій вулиці. Між хат, повіток і садків снували бронетранспортери, десь далі в вглиб села гурчали тягачі й машини, розтягаючи завали й те, що було на їхньому шляху. І всюди майоріли зелені солдатські гімнастерки. Чим ближче ми підпливали, тим більше ставало людей. Здавалося, геть усе село зараз тут, на затопленому кутку. І ніхто не сидів, склавши руки. Всі щось робили, щось несли, щось тягли, щось передавали один одному. Он Галина Сидорівна у спортивному костюмі промайнула на горищі хати. А там дід Салимон. А он хлопці – Карафолька, Антончик, Коля Кагарлицький. На борту бронетранспортера їдуть, і в кожного в руках по дві курки – а обличчя такі геройські, що куди там? А я? Це було так безглуздо. Саме зараз, коли таке робиться, коли геть усе село, старі і малі, допомагають потерпілим зламати ногу. Так було безглуздо, що я мало не плакав. І як я доберуся додому? Ну, довезе мене, Павлуша, на човні до сухого. А далі як? На одній нозі стрибати? Не дострибаю, далеко. А людям хіба до мене зараз? ще зі мною возитися. І тут я згадав про свого вороного. Про велосипед свій. Це ж він на 351-му лишився. Мабуть, завезли його і скинули разом з домашнім скарбом баби Мокрини. Не те, що я боюсь, щоб не пропав. Не пропаде він, нічого з ним не станеться. Баба Мокрина оддасть, звичайно. Просто якби був, я б попросив і Павлуша якось допхав би мене на ньому додому. А так... Тільки я встиг подумати це, як побачив, що на нам суне 351-й, і старший лейтенант Пайчадзе махає мені рукою. «Ей, забери своє добро!» Бронетранспортер був уже порожній. «Як швидко вони обернулися? Молодці!» – подумав я. Порівнявшись з нами, бронетранспортер спинився. Пайчадзе, перехилившись через борт, спустив у човна велосипед. Держи свою тачку, да? Він підморгнув мені і усміхнувся. Спасибі, сказав я і усміхнувся у відповідь. Хоч мені було зовсім не до сміху, бо, опускаючи велосипед, він зачепив мене колосом по нозі і так заболіло, що я аж зубами скрипнув. Але я не хотів, щоб солдати знали про мою ногу. Тільки тепер я роздивився, які вони всі втомлені, змучені. Очі всіх червоні, губи обвітряні, потріскані, на щоках три дні неголених брудна щетина. Вони ж ото тільки-тільки були лягли відпочити після триденного важкого походу, а тут знов таке. Але трималися вони, бадьоро, ці зовсім молоді ще солдати. І мені було соромно зараз перед ними за свою ногу, за своє безсилля, і я хотів, щоб вони швидше од'їхали, щоб нічого не помітили». Пайчадзе закинув мені ватник, чоботи і сказав. «Вдягни, бо ти воно синій, як пуп! Поїхали. Разворачивай тачку і давай он до тієї хати!» Останні слова були сказані вже водієві. Все в того Пайчадзе було тачка, і велосипед, і бронетранспортер. Але чимось мені це подобалося, щось у цьому було симпатичне. Може тому, що сам він був страшенно симпатичний, і командував він солдатами по-хлоп'ячому просто, без начальницького тону. І я подумав, що як мені коли-небудь у житті доведеться командувати, я буду командувати саме отак. 351-й од'їхав. Через якусь хвилину човен черкнув дном об землю. Про велосипед Павлуша додумався сам. Не довелося йому й говорити. «Сідай на багажник». Сказав він, ставлячи велосипед біля човна. Тримаючи за кермо, він довів велосипеду до сухого, а вже там сів у сідло. Павлушо довіз мене додому швидко і без всяких пригод. Ніхто на нас і уваги не звернув. У нас часто так їздять, особливо хлопці. Один педалі крутить, а другий на багажнику, розставивши ноги, сидить. Дома в нас не було нікого. Навіть яришка, певно, прокинулась і побігла кудись. Павлуша допоміг мені зашкандибати в хату, потім допоміг перевдягтись у сухе. Сам я й штанів, мабуть, не скинув би. Нога вже була як колода, і Павлуші довелося тягнути ліву холошу хвилин з п'ять, обережненько, по сантиметру, бо так боліло, що я не міг не стогнати. Поклавши мене в ліжко, Павлуша сказав Лежи, я по медичку мотону. «Лікарні в нашому селі не було, лікарня була в дідівщині, а в нас тільки фельдшериця Люба Антонівна, яку всі звали медичка. Проте наша медичка важила більше, ніж уся дідівщинська лікарня. Така вона була тямуща у справі зцілення хворих, і за складних випадків лікарі кликали її на консиліум. Була вона невисока на зріст, але огрядненька, як то кажуть, натоптувана» і дуже моторна, незважаючи на свої п'ятдесят з гаком. До хворого вона не йшла, а просто таки бігла, і той, хто приходив її викликати, завжди відставав. Але хіба її зараз знайдеш ту медичку? Там таке робиться, стільки людей затопило, певно ж не одному лікарська поміч потрібна. Чи до моєї ноги їй зараз? Не треба, не ходи, сказав я. Та ну тебе, махнув він рукою і побіг. Я лежав, і мене тіпало. Все тіло моє, сю шкіру з голови до п'ят, трусила дрібна трясця. Поверх ковдри я вкрився ще дідовим кожухом, але тільки вагу відчував, а зігрітися не міг. Головне, що я не міг рухатися, бо кожен рух струмом бив мені в ногу, завдаючи гострого болю. І ця безсила, безпомічна нерухомість була гірша за все. Ціле село від сопливих дітлахів до найстарезніших дідів було там, діяло, щось робило. А я один лежав і лічив мух на стелі. І мені було кепсько, як ніколи. А що буде, як прийдуть мати, батько і дід? Навіть думати не хотілося. Перше, що скаже мати, я ж казала, я ж казала. І нічого їй не заперечиш. Справді, вона казала. А дід подивиться насмішкувато і кине. Догрався, доскакався. А батько нічого не скаже, тільки гляне зневажливо. Ех, мовляв ти, дрібнота пузата. А Яришка захихикає, пальчиком показуючи і приспівуючи. Так тобі й треба, так тобі й треба. Ех, чому я не солдат? Сталося б таке, наприклад, старшим лейтенантом Пайчадзе, чи солдатом Івановим, чи з Підгайком. Ну що ж. Бойові друзі віднесли б його на руках у медсанбат або в госпіталь, і лежав би він собі у мужній самотності, ніяких родичів, ніхто не докоряє, не наставляє, не читає мораль. Тільки забіжить інколи на хвилинку хтось із товаришів, розкаже, як іде служба, бойова і політична підготовка, почастує цигаркою, а може й порцію морозово підкине. Краса! А де ж це Павлуша? Щось його довго нема. А що, як побачив він свою грибенючку, і вилетів я йому з голови? Бо вона ж нещасна, потерпіла, і її треба пожаліти. І він її жаліє, і заспокоює, як тільки може. І забув він і думати про мене. І не прийде більше, і будемо ми з ним знов у сварці. Від цієї думки так мені стало тоскно, що світ потьмарився, І така мене взяла злість на грибенючку, що я аж зубами скриготнув. Ну, все ж вона, все ж лихе через неї. Ну, не прискіпуюсь я, ну, через неї, точно ж. Ну, через кого ж я ще лежу, потерпаю, як не через ту капусну грибинючку? Через кого ноги збувся, ворухнутися не можу. Через неї. Хотів же врятувати для неї собаку якусь, щоб радість їй була. Коробочку бач ювелірну з коштовностями нагледів. Бодай би згоріла та коробочка, і та шафа клята, і та хата вся разом з грибанючкою. І раптом мені зробилося жарко. Так жарко, наче мої прокльони на мене обернулися. І не коробочка та, і не шафа, і не хата вся разом з грибанючкою, а сам я горю синім полум'ям. Хочу скинути кожуха дідового і ковдру з себе». І не можу. Щось на мене навалюється і давить, і пече самовито, наче прас важенний. І щось у голові крутиться, крутиться, крутиться і гуде. І я відчуваю якісь цифри у тому наростаючому руху, якесь шалене збільшення кількості, якесь неймовірне множество. І відчуваю, що нема вже мені виходу з того множества, і що ось-ось у мене щось лусне і буде кінець. Але ні, мука та не припиняється, і все крутиться на тій граничній кінцевій межі. І крізь те кружляння чую я враз голос Павлуші, але не можу збагнути, що він говорить. І голос Медички, і ще чиїсь незнайомі голоси. А потім усе в моїй голові сплуталося, і я вже нічого не пам'ятав.